Я спробувала уявити себе віруючою жінкою другої половини XVIII століття. Жінкою, яка не ходила ні до музею, ні до театру, лише до церкви. А тут не дешеві ікони, обвішані православними тюлевими рушниками, а такі експресивні скульптури. А коли вони були новими, і всі дерев'яні десниці являли прихожанам свої божественні жести. Я дивилась на Авраама, який збирався зарізати кривим ножем свого сина Ісаака, і думала, які почуття мала викликати ця скульптурна група у парафіянки тих часів. Будь-яку з них притягли б до суду якби вона вирішила вбити власну дитину, навіть мотивувавши тим, що, мовляв, так наказав Бог. Потім я зайшла до Львівського архіву старих документів, який стоїть буквально поряд із музеєм. Пам'ятаю своє почуття ніяковості, бо не знала, як слід, про що запитувати. До мене вийшов чемний науковець, який геть не здивувався, що відвідувачку цікавить усе, пов'язане з алтарним майстром XVIII століття. Мовляв, у них ще й не таке питають. Працівник архіву уточнив, що саме я знаю про пінзеля і що хотіла б дізнатися ще. Щодо шлюбу Пінзеля, народження його дітей, нового шлюбу його дружини, тобто вся інформація, яку наводять автори популярних дописів про скульптора, напевно є в Бучацькій церковній метричній книзі, що зберігається у Варшавському архіві. Поляки вивезли всі свої архіви до Польщі у 1946 році. На в їхньому львівському архіві є багато документів щодо будівництва храму Святого Юра, які можна переглянути і навіть побачити розписку пінзеля про отримання платні за Змієборця. Але цей документ тільки підтвердить, що він різьбив ту скульптуру і не більше. Щодо трактату, який буцімто писав Пінзель то він, звісно, може глянути в каталог. Якщо рукопис є в їхньому сховищі, він неодмінно там описаний. Чемний науковець подивився в каталог і сказав, що жодних даних про трактат Пінзеля у нього нема. І ще сказав, що інформації про Пінзеля в їхньому архіві ще ніхто не шукав. Якби шукали, мали б залишити посилання, в яких саме документах є згадки про скульптора. А втім, може, хтось і шукав, але не вирішив за потрібне залишати орієнтири для інших. Я пообідала в домашній кухні біля опери. Залишалося ще багато часу до потяга. Був холодний вересневий день – Щоправда, дощ не падав. Після третьої львівської кав'ярні від кави почало нодити. Я вирішила піднятися до храму святого Юра, на порталі якого стояла фігура Юрія Змієборця. Розписка за виконання якої вже третє століття лежить у львівському архіві. Чи шукатиме бодай хто здані про нас за кілька поколінь по тому, як ми відійдемо в інший світ? А може, в тому і полягає сенс життя, щоб залишити по собі таємницю? До того ж, таємницю, яка б інтригувала по-справжньому, спонукала б шукати істину. У храмі Святого Юра було дуже багато людей, бо була друга причиста. Жінки стояли на колінах, просто на площі перед храмом, плакали і хрестилися. Потім мені сказали, що і для Львова нехарактерний такий релігійний екстаз, а в Києві такого взагалі не побачиш. А тоді мені знову згадалися олтарні скульптури в музеї Пінзеля. Мені уявилося, що ці жінки прийшли сюди просто з XVIII століття. Як реагували вони на ті сакральні фігури, що їх робив непересічний майстер? Чи помічали вони різницю між його виробами і простішими скульптурами, біля численних католицьких і греко-католицьких олтарів. Чи підсилювали вони їхнє релігійне почуття? Чи його генерували якісь інші вчинники, а скульптури стояли понад юрбою в очікуванні інших глядачів?